Radio Beograd 2 Ready Ready Tačno 3 Grad Grad Pam, pozdravljeno Snežane Ristić. Ti rado i imamo veliko zadovoljstvo da u studiju drugog programa Radio Beograda pozdravimo Svetlanu Slapskog, dobar dan Svetlano. Dobar dan. je nekada živela u Beogradu, sada dolazi na po dana i taj grad posmatra iz hotela. Kako vam se čini Beograd gledan iz hotela? E, ne znam da kažem. Prva slika koju sam videla, bila je žena koja je iz kante za Đubre jela ali viljuškom. A znači, Jale? To je bila prva slika koju sam videla Tako da, e, jedan moj mlađi saradnik je pre dva dana došao u Ljubljano iz Beograda i rekao mi je da nikad nije bilo gore, da mu nikad nije iskazalo strašnije. Ja sam već prvog dana mogla da potvrdim tu njegovu ocenu. Što se socijalne situacije tiče, što se siromaštva, bede, pomožaja staraca i uvijesti tiče. Reklo bi se da je zaista staračan. I koliko da kažem... niste bili u Beogradu? Nisam bila u Beogradu jedno 8 meseci. A sam? Da. I toliko se da. pogoršalo za osam meseci. To je, kažem, to, to je, je slučajni utisak. Da, da, da, da. Potpuno slučajni utisak. Da je sila eto da to prvo vidim. Ja? Ovo nije emisija u kojoj prilistavamo štampu, ali ne možemo da odobimo dakle, želji da zamolimo svetlunu slapsak da prokomentariše jedan naslov. Policija zabranila paradu. Dakle, koje mislite da su konsekvence na evropskom nivou, na našem obdašnjem nivou i tako dalje ovoga što se parada ponose za branje. Na evropskom nivou nikakve konsekvence. Evropa u zajednici trpi ponašanje Mađarske, koje je zastrašujuće, a Bogami trpi i Sloveniju, koja u poslednje vreme e, ima jedan takozvani civiln, civilni pokret. Čovek počinje da razmišlja što znači civilni pokret, jer takvi smo u poslednje vreme imali nekoliko koji hoće da sruši izglasani zakon o porodici koji je koliko toliko uredan što bi se reklo ne baš idealan ali uredan priznaje sve porodice naime. ali ovaj, isto vremena taj postupak e, tog civilnog društva je taj da oni hoće da sruše taj zakon i da naprave refer referendum na kojem bi glasali tako da se ukine pojam svake druge porodice sem naravno katoličke porodice mama, tata i dete, odnosno dečica i to izgleda tako da se recimo ispred parlamenta skupi gomila nekakvih mladih porodice sa kolicima i sa majicama znak porodice i da vođa toga civilnog pokreta u medijima lupeta o tome kako oni hoće da priznaju ljubav i mami i tati dakle, stvari nisu nimali jednostavne Znate, slične stvari se dešavaju svuda A što se tiče agresivnosti pa Bogami i u Slovenije e, za paradu ponose su napadali ljude, skinjedi su e, pretukli nekoliko ljudi. Dakle stvari uopšte nisu tako nerazličite kao što bismo pomislili. Dakle evropski problem je to se izrazit prosto Europa dovoljno ne reaguje na to. Ali stvar. meni druga stvar zanimljiva da se dešavalo u slovenskim zemljama, koje su jako patile od fašizma, od toga da su bile niže bićene na način kako, su, kako je bila i gej i lesbijska populacija u vreme drugog svetskog rata. Znači u vreme drugog svetskog rata slovensko, slovensko stanovništvo je takođe je bilo na omoj strani na kojoj je gej, sla, gej i lesbijska populacija. Sad odjednom postaju fašisti ljudi koji bi u svakom fašizmu drugog svetskog rata završili u... Mislim, prosto bili ugroženi. Ta, ta stvar je prosto nejasna. Istorijsko pamćenje je jako kratko. Drugi problem je u tome da u poslednjih dvadeseta godina primećujemo u celome prostoru centralne Evrope izrazito vraćanje pseudofašističkih, parafašističkih i drugih pokreta koji bi da ponovo pišu istoriju drugog svjetskog rata, to je svuda pri, e, prisutno. I ako već imate navalu toga u medijima i stavno priču o tome kako su strane zapravo bile pogrešno predstavljene u drugome svjetskom ratu, kako su partizani bili zli bad guys, za svi ostali pislinzi svih boja i vrsta da su bili good guys, e, posle toga naravno stvari se zapravo izgube u potpunoj istorijskoj ignoranciji i u toj potpuno istorijskoj ignoranci zapravo je potpuno sve jedno ko je onaj drugi, glavno je da postoji mražnja drugi, drugi će se već lako izmisliti. Jer u mi ako zabranimo to je tako kažemo doli nevalj vrlo brzo ćemo doći na razne vrste manjina bit će i boja da, da, da, da, da, da. boja odeće, muzika koja se mm -hmm. sluša mislim Stad doćete muram, do... da, nešto bo. da vas pitam prosto za savjet jedan. evo nas dvoje radimo u medijima, radimo u, u javnom, javnom se. servisu i mm -hmm. ja osjećam mm -hmm. i snežana verovatelj no neku vrstu odgovornosti za to što je taj porast agresivnosti. Dakle vjerovatno nismo nešto uspeli da uradimo da približimo naše tekstove, odnosno ono što su sadržaji naših emisija toj populaciji koja je sve agresivnija. Dakle imate li neki recimo ovako predlog kako bi se to moglo šta? Kakve emisije bi trebalo raditi pa da se nešto emisije koje bi se, mogu da kažem primjer Južne Afrike, emisije koje se odnose na odgovornosti, ali na priznavanje onoga što se desilo aparthejda i toga, na emisije koje bi zahtevale neku vrstu prinudnog slušanja. Dakle, veoma blisku saradnju prosvete, vlade, odnosno vlasti i medija. Onih medija koji pristojno prikazuju stvari. Mi smo imali iluziju o tome da su takozvani nezavisni mediji oni koji se samo finansiraju. Ta iluzija je davno prošla. Nezavisni mediji su oni koji država plaća da kritikuje državu. To je definicija nezavisnih medija. Ona stara ili starinska obaveza intelektualca da bude subverzivna. I ob obaveza vlade da nego je subverzivnost koja koristi vlasti. Kako da kako odrediti šta koristi a šta ne koristi? je ta linija je dosta nije tako nije tako teško za uhvatiti. Znate, svako društvo i e, te granice dosta jasno postavlja, tako da opšte nije Teško preći ako vas neko plaća, ako vas sistem plaća da to radite. Ja. Pogledajte primjer PBS-a u Americi ili BBC-a, koji se izdržava od svojih, samo od svojih gledalaca ja. i potpuno nezavisan u tom pogledu. I otpušta sada, recimo, Tako toliki je. broj ljudi jeste. da je sada, recimo, servis na srpskom jaziku ukinut. Tako je. jeste. jeste. Tu nema pomoći. To je uh, pamet uh, liberalnog kapitalizma koji misle da će stvari vešiti smanjivanjem takozvanih servisa, jel, svega onoga što diže građansku svet i davanjem para onima koji ljude do, do, do kraja istrebljuju, kao što su to banke i multinacionalke. Ali problem je negde drugde. Problem nije samo u tome. E, Problem je u tome kako da ljudi prepoznaju mediji koji treba slušati. E, to je ono malo Dopad posljednije. im je neprijatno, onda verovatno to treba slušati. Da, ali kada se treba jesu. izdržati tu neprijatnost. Tako je. I recimo, tu je, radio je naravno izvrstan, ali uvek imate mogućnost da to skinete sa, da li idete Isto, na drugu stanicu gde se neko dere uz harmoniku. Uh, ali je u tom smislu televizija je televizija efikasnije. Jer uh, u državama koje nemaju razvijen medijski sistem koji nije potpuno progutan od strane kapitala, možete prinuditi ljude, posebno sa manjim prihodima, da gledaju određene stvari. Jer recimo ne mogu da uh, plate kablosko i ne mogu samo o njoj da žive i na njoj da žive. je dakle, treba nekako napraviti prodor u one prostore, ako hoćete, televizije koji su još otvoreni za slobodnu misl. Ja se bojim da je u ovome trenutku rad u tome smislu mnogo progresivniji nego televizija. Da, vi se bavili malo, ako se ne varam, i porukama iz televizijskih reklama. Uh -huh. Dakle, vredi tu upućivati nekakve apele, neke protestne note, pisma i tako da kad su, recimo, poruke ili matrice koje apsolutno nisu više vezane za ovaj vej. Uh -huh. Pa to već rade pirati. Da. Koji su, kao što znamo, ušli u parlament u Berlina. <laughs> uh -huh. To je mogućno. Najđite... Uh, Te, hekere, nađite tehničke genije koji to umaju da rade i stvari je, gotovo, je Zato je neophodno, po mom dubokovo stalno osluškivati mlađu generaciju, stalno pokušati pribaviti ljude koji se već bave e, tehnikom i koji su tu veoma vešti, pribaviti ako hoćete za one druge stvari koje su nama važne, pre svega o, o, za obrazovanje građana. E, drugim rečima... Slobodna slobodna misla danas bi apsolutno morala sarađivati sa anarhistima, sa hekerima, sa piratima, sa slumtom, ako hoćete marginalnom populacijom koja stalno ima nove ideje kako da Jeste videli nešto neke reklame na našoj televiziji? Recimo muškarci znaju zašto Da, da, da, naravno, da, da, naravno, da, da, da, da, da, da je tome slično, da. Mm -hmm. e, te e, reklame dobijam i gore u, u Ljubljani, e, jer naravno sad možete gledati sve. Mogu gledati srpsku satelitsku televiziju već desetinu godina, ali mogu recimo gledati B92 razve druge stanice. Bojim se da se sad to jako promenilo. E, naravno da se jako promenilo. E, nisam rekla da gledam njih kao izvor informacija, ali mm -hmm. jeste imam dodir sa srpskim reklamama. Da Sada do treningu godinu čuo sam da pa bih voleo da mi to objasnite da ste postali predsjednica jednog dali se to tako zove slovenačko srpskog društva ne ne ne zove e. se srpsko kulturno društvo Danilo da. Kiš ja da. ne uh, to mi je da. ovako delovalo nešto starinski kao iz nekog starog sistema i nisam mogu da verujem da je sve to tako ali se društvo. zove Danilo Kiš da, e, to zbog tog Danila Kiša pre svega ja naravno ne bih pristala ni na kakav srpski kulturni centar ali je genijalni Dušan Jovanović dao ime Danilo Kiš i mi smo krenuli upravo zbog toga mm -hmm. polovina ljudi zbog je zbog toga krenula u stvar. Kako smo mi kritike i napade doživeli u slovenačkom, internetskom prostoru, zbog toga od ovih tvrđih imigranskih Srba, ja vam ne umam opisati, otprilike isto koje se doživljava i ovde, ali je ono što je zanimljivo jeste da smo mi postali simpatični nekadašnjim slovenačkim vlastima, koji su sada upravo pale, pale vlada, Vidjet kako će se to nastaviti, čak smo dobili jedan projekt. A, ali u svakom slučaju ono što jeste zanimljivo jeste da se pojavilo, pojavio jedan broj Srba u Sloveniji koji su samo izronili na pomen Danila Kiša i rekli pa ovo nas zanima. Dokle su bili u apsolutnom čutanju i anonimnosti. Tako da očigledno smo odgovorili na, na neku populaciju koja postoji koja nije na tome da traži Kosovo i Sloveni i druge stvari, nego je na tome da zaista hoće da vidi gde živi, zašto živi zašto živi ovde, zašto ne tamo da li ovde bolje, ustvarin je ni bitno gde je bolje, svuda je sprašno ali koji hoće da nešto kažu i to ne o svom srpskom identitetu nego o nekim drugim identitetima koje za nas sve simboliše Danilo Kiša da, A ste li pratili ovu polemiku Tatjana Rosić s jedne strane, dakle neki drugi kritičari sa drugeg Da. O Danilo Kišu, dakle, i o tome je li on mačopisec ili je on takođe patriarhalni ili nosilac patriarhalnih tendencija težka? E, ja se čitala tezu Katjane mm -hmm. Rosić kojom nisam uopšte bila zadovoljna, to prvo moram da kažem. Ali ovaj, teza, e, cela rasprava o tome da li je Danilo Kiš bio mačo ili ne, me moram prizeti apsolutno ne zanima. Mm -hmm. To možete e, govoriti, može vas zanimati ta tema koji imate nekoga živoga koji danas svojim mačiznom nešto može da uništira, ja? ali govoriti u prošlosti o tome ili, e, ili ako je recimo u prošlosti neki takav mačista uništio neke druge recimo ženske piste ili tome sliče ili ako je izražavao svoje mišljenje koje su, su takva ko Danila Kiša toga nema. Tako da, meni zaista malo mučno da se... Ali postoji to jedan fenomen, često smo Snežene ja spominjali u našim emisijama to. Dakle, neke ljudi koji su jako daleko otišli u oblasti kojom se bave, recimo u književnosti ili u teatrologiji i tako dalje, dopuste ponekad sebi da se nerazvijenog aparata razmišljenja obrate ili nađuju u nekom drugom prostoru. Recimo, Danilo Kiš je pisac, znamo kakav i tako dalje, mm -hmm. sad da ne spominjemo to, ali kada se on bavio likovnim umetnostima, to je radio katastrofavno. <laughs> dobro, radio i zadovoljstvo, kao što je svira no. gitaru i zadovoljstvo. I pevao i zadovoljstvo, ne možete čoveku to zamerati, ima. E, jedan drugi aspekt Danila Kiše koji je meni strašno zabavan i volila bih da ga, da ga neko dobro istraži to je njegova pornografija. E, pornografija je, znate, nešto što naravno feministkinje svih vremena i svih trenutaka užasno osuđuju. Ja isto tako moram priznati gad nam i mislim da je jednostavno užasno sterilna zapravo. Nimala simpatična i nimalo erotična, ni najmanje. Ali ovaj, spredna sam da pise pornografe ozbiljnije razmatram, jer ponekad se tu pojave nekakve misli, nekakve ideje koje su zapravo za društvo toga doba možda jako zanimljive. Ja naravno mislim pre svega na antiku, ali mislim i na neke druge pise i u toj liniji, ako hoćete. I u toj liniji se, mislim, pojavilo dosta stvari koje su subverzivne i koje Kako na obverzivni da ne, neki način je, se boja. Yes. Mislim, ta priča o pornografiji, čini mi se da, da ima mnogo o čemu da se priča. Razlike između erotike i pornografije nije ne, ne, nevažno. I da. imate veoma klasični prijavar Kanade gde je uh, poznata feminiskinja iz pravnog sistema, uspela da uvede u zakonodavstvo da se osudi pornografija. Koji bio prva žrtva te mere, koja je kao oduševila sve feministkinje u 80-i, 90-i godini? Neko 90. kojem bio... Lezbijski časopisi, ne. nego šta je, ali tako da... E, pa sada, smo već rekli ovo, LGBT aktivisti na terazijama su danas nakratko zaustavili sa obraćaj i imali su posle konferencije za štampu, koja je bila zbog zabrene parade ponosa i Bio je veliki transparent na kojem je pisalo ljubav normalno na te da. Što će reći da nešto se ipak dogodilo uz sve komentare kako mikim da je u političkog sektora delegacije Evropske unije u Srbiji Tomas Njoki poručio srpskim vlastima da nije sve u donošenju i usvajanju zakona već da je suština i u njihovoj primeni. Naravno, i u tom smislu parada pona sa u Beogradu bi po mom dvokom uverenju uspela kada bi u prvom redu marširali u, najugledniji ljudi iz politike, kulture, umetnosti, literature i tako dalje prepoznatljiva lica, a možda i neko iz estrade, recimo Jelena Karleuša koja je predno dve godine mm -hmm imala nevjerovatno duhovitu i šašavu intervenciju koju su jako volele. I koja je u suštini rekla da, da, da, da podržavala je. Dakle, te, te bi se stvari možda, možda bi se nasilje baš na taj način sprečilo kada bi se prosto izraziti ljudi pojavili svojim licima, svojim telima ako hoćete garantovalno. Pojavio se, pojavi se spisak profesora ugladnih Beogradskog univerziteta i ne samo njih, iz različitih oblasti koji su potpisali da je to stvari manjina koja ne ugrožava nikoga, ako izgleda svi bi htjeli da ugrazi. Da, naravno, ali to je, mora postaviti aparat, mora postaviti mehanizam i to bi trebalo da bude demokratija. Naime, razlike između posredne i neposredne demokratije jeste upravo u tome što posredna demokratija, kako je danas znamo, zaboravlja to da je manjina samo, manjina osnovni subjekat zaštite i pojedinacija i da izbori služe tome svake četiri godine u posredne demokratiji samo tome Da se tehnički uspostavi većina i da se tehnički omogući vlasti ništa drugo. To je period bezumlja koji se ograničava, taj jedan dan izbora koji se ograničava time da, setite se, niko ne sme da danosi oružje i ne sme joj se točiti alkoholna na <laughs> Dakle, u tome smislu da većina konačno mora da se zapusti kao mogućnost odlučivanja. Većina nije ta koja sme da odluče u ime većine, ja. Mi ćemo se u današnjoj emisiji dva puta pozdraviti sa Svetom Slapšak sada prvi put pozdraviti u smislu oglaska njenog i studija Svetlana Slapšak ima obavezu ovde u Beogradu počinje sada u pola 4 u Domu omladine drži neku vrstu radionice na temu da to je šta odgovornost i istina rade u književnosti oni koji su zainteresovani eventualno možda mogu da dođu mislim siguran da li je to zatvoren skup ali u svakom slučaju nastavljamo razgovor sa Svetlonom Slap, Slapšak koji, koji je pre 15 minuta ići posle muzike Antonija i Johnsonsa dakle jedna grupa koja je apsolutno neodredljivog pola Ljudi koji izgledaju kao žene, a zapravo su muškarci i tako dalje i ta grupa je korišćena, odnosno Marina Abramović za svoju predstavu život i smrt Marina Abramović upravo koristila grupu Anthony and the Joneses. Every, I cry everything gošće od današnjeg grada Svetlana Slapšak u četvrtak popodne održala je jedno predavanje u Doma omladine. Predavanje je na temu šta istina i odgovornost rade u književnosti, ali je na početku tog predavanja sklenula pažnju uglavnom mladoj publici na nešto što je vezano za istorijat Doma omladine, odnosno za istorijat te tribinske sale na prvom spratu. Dakle, rekla je da misli da tu još uvek postoje duhovi onih koji su decenijama učestvovali u raznim i važnim i manje važnim polemikama u tom prostoru. Međutim, onda je pogledala ponovo po publici zaključila da nema ljudi njene generacije i rekla je, ali ne bojte se, njih više nema. E sad šta je tu meni zanimljivo ili nama zanimljivo, to je pitanje šta sa tim velikim i malim borbama koje su se dešavale u našoj kulturi od 45. godine pa do 90. Koje su bile neke veoma važne, recimo, svetimo se odnosa prema socijalizmu i 50. godina, odnosa prema modernizaciji zemlje i tako dalje, nešto što je pomalo zaboravljeno. Pa i odnosa prema nacionalizmu posle toga. Dakle, dakle, šta danas sa tim? Da li to uopšte baštine ova naša nova društva ili je to onak da ostalo u istoriji, uropotarni? Nije ostalo u robotarnici, ostalo u istoriji, ali tek treba da se pročita, jer današnja društva to sa time postupaju, da citiram slovenačku izraz, kao svinja sa mehom. Dakle, reč je o tome da se namerno zaboravlja to doba, naročito u poslednje doba prvih okršaja misli, ja tako veoma jednostavno kažem, sa nacionalizmom, koji su svi isto tako desili u Doma omladine. I zatim to neverovatno bujno teorijsko diskutovanje u 80 godinama, isto tako prvi znaci, ako hoćete, prvi glasovi koji su se pojavili u 70-im, zašto bi neko imao interesa da taj deo istarije, na koji bi smo biti ponosni, zaboravi, i zataška, stavi po i tako dalje. Razlog je veoma jednostavan, zato što su svi ti procesi, kako god da su se dešavali, odvijali uglavnom bez uspeha, uglavnom bez velikih socijalno-kulturnih rezultata, ti su procesi čim ljude pametnijim. Danas živimo u doba kada je vlasti e, i para, drugim para vlastnim, e, silama, najvažnije je da ljudi ostanu glupi i da postanu još glupi. I manje više je dobar deo proizvodnje kulture živimo u kapitalizmu, produkcije, kako bi se rekla, namenjen upravo tome da ljudi se glupi. Neki od tih postupaka, neki od tih fenomena, neki od tih mašina koje su puštene u pogon, to rade jako efikasno i jako brzo. Drugi su sporije. Ali ja se bojim da ima jedan problem što na toj mapi jeste, to je takvo doba, doba kapitalizma, doba ludoga liber, liberalizma samo u domenu proizvodnje novca i ostalog, ne u domenu ponašanja, da to ludo doba zapravo ne dozvoljava, ali ni na koji način porast pameti. Totalitarizam je imao šupljine u kojima se, u male niše, u kojima se moglo nešto... Raditi, bar u Jugoslaviji to bio slučaj. Te niše su zapravo bile relativno e, dostupne i u jednom trenutku posljeti tode smrti postale su čak i popularne. Jako se mnogo sme, sve ta, zaletalo u te niše smatrajući da može da doprinese svoje Vi slavi. Viste rekli da je biti disident bilo trend. Jeste, u, u 80. godinama, posle 83. posle raspada procesa Gojku Džobu, sasvim izvjesno jeste. I tada su toj disidenciji koja je životarila u raznim uslovima od 68. godine prišle mase, ja bih rekla, salonskih nacionalista koji su poslavama i šire propovedali svoje nacionalističke uglavnom viceve. I onda su oni postali nosioci takozvane disidencije. I stvar je bila sumnjiva već kad se pojavio broj ljudi, recimo na Gojkovom suđenju je odjednom se pojavilo dve stotine ljudi. Kakva je disidencija crna? <laughs> to je već nešto zaslije drugo. Dakle, tu se desi jedan prevrat koji je bio jako važan. I tu je još uvek je to bio vrhunac, ako hoćete, proizvodnje pameti. Ja simbolički smatram da je ta proizvodnja pameti zaista uzela još jedan vrhunski skok, ja, koje je relativno kratko trajao, člankom Nade Pogović-Perišić o tome da gojko čegu nesmu u zatvor i teorijskim objašnjenjem da je autora odvojen od svoga dela. To je ono sve ono što smo mi čitali od 70. kraja 60. pa nadalje, lepo smo to sve naučili. I to je bilo prvo zapošljavanje teorije, koje je imalo smisla, ja mislim, mnogo šira od Jugoslavia. sam uverena da u Evropi u tome trenutku nije bilo tako dobrog zapošljavanja teorijske misle, te iste teorijske misli koja ide od francuskog strukturalizma i poststrukturalizma preko Rolana Bartha, Michel Foucaulta i, naravno, da ne govorimo o drugome talasu koji smo samo mi mogli da uživamo, to je talas ruske teorije i isto tako teorije koje dolazile iz centralnoevropskih socijalističkih zemalja recimo iz češki, čehoslovačke. Da? Dakle, bio je to jedan neverovatan trenutak kako hoćete uspona pameti. Međutim, kaže se tim otvaranjem i sa upadom salonskih nacionalista stvari otišla dođevola jer nacionalizam računa s tim Os osnova nacionalizma je glupost. Nacionalizam ne može drugačije nego da operiše glupim ljudima, glupim sadržajima, jednostavnostima, simplifikacijama, zatopljivanjem, zaboravom i cenzurom. Tako da, kada je to počelo, a to su bili inače pametni, fini ljudi, profesore univerziteta, umetnici, pesnici i sve ostalo, koji su doneli tu stvar, ja, tu zapravo strašnu, zaraznu stvar, i nama rekli da nisu bitna ljudska prava i pravo na slobodu izražavanja nego je bitno kolektivno pravo i istorija e sad uživamo je l glođimo narod glođe tu kostu mi ko lako to ne ne nemojte misliti <laughs> nama se čini da nekako na drugim mestima izgleda drugačije kada kažete ovo sad padom pameti, možda se nešto dešava sada u ekonomskoj krizi koja mi se da postaje društvena. I tu je vrlo važna priča o tome koliko košta visoko obrazovanje. E, visoko obrazovanje u vreme kada se Koje o kojem vi govorite u, u zemljama socijalizma makar da li je to bila naša ili je bilo ruski socijalizam znači vaša svog pakta bila je besplatna činje mi se da je bilo mnogo pristupačnije i u zapadnom svetu s tim da se kod nas nije toliko Vodilo računa ko studira, koliko se ja sećam, vrlo se pazilo u jedno vreme u Rusiji, kad ko u Sovjetskom savjezu, tadažnjem, ko može da studira ako ne. Znači mi smo imali jednu proizvodnju i pameti koja je bila na neki način slobodna. Od jednom eh, pamet, to jest visokoškolski ustanove su kazele da to košta. To košta toliko da ne možete da finansirate ukoliko niste bogati. Tu takođe dolazi do jedne drugačije Pome, pomeraje, to je pomeranje. Ma reći o revoluciji, pomeranju, da se razumemo. Ja ću vam dati jedan vrlo jednostavan primer kako pamet e, i represija e, funkcioniš, odnosno kako se... Mo i novac, isto tako, jel? Ja? Primjer je Grčka. 67. prošloga stoleća tamo su pukovnici došli na vlast gomila prostaka, zaista, apsolutno nepismeni provincijalnih prostaka. Međutim, oni su zbog svojih kompleksa i frustracija dali stipendije e, mladim ljudima sa sela. U Grčkoj je do tada mogao da studira samo bogata štačka, niko drugi. Nije postala mogućnost da se probiješ do univerziteta. E, ovi su pustili mladima iz sela, dakle siromašljima, da dobiju neke stipendije i dođu na univerzitet. Deca su došle, četiri godine nešto čitala. I počela pogumno protiv komiškog režima, a šta drugo? <laughs> dakle, koji su pa, narav, pa naravno, ali to je normalno. Dakle, svaki režim ima, znate, određenu uzdržanost prema obrazovanju. Socijalistički režim je, to je upisan u osnovni komunistički tekst, meni je jako žalo. Osnovni komunistički tekst kaže da pripadaš ukoliko znaš. Dakle, koliko nešto čitaš, čuvani ovaj, ispiti za ulaz u komunističku partiju bili komični, ali su podrazumevali neko čitanje, a nikako nisu podrazumevali sastav krvi i druge gluposti koje nacionalizam e, prodaje. Dakle, nacionalizam, nažalost, svi ti režimi koji se zasnivoju na tom principu zahtevaju neku pripadnost, a ne znanje. Znanje ostalo za sva vremena izgubljeno socijalizmu što se tiče besplatnog školovanja. Ja se vrlo dobro svećam početaka bolonske reforme i prvih konferencija o tome i u samoj Bolonji i ideja većine profesora koji su tada e, zamišljali tu stvar bila je da u Evropi obrazovanje postane besplatno zaključno sa doktorskim studijem, oprostite. To je bila prvobitna ideja. I mogućnost fluktuacije, to je mogućnost šetanja kroz razne univerzice. Naravno, to su bile dve osnovne stvari. Fluptuacija je uspela, to moram da kažem iz svog iskustva. Moji studenti putuju na sve strane, meni dolaze studenti, studenti sa svih strana, to je izvrsno uspelo, ali ostalo nije. Ostalo jednostavno više nije. Zato što je nastupila nova faza kapitalizma koju više niko nije mogao predvideti tada, sasvim sigurno, ta luda, liberalna kazina, kako god hoćete, faza u koje dana živimo i u koje banke, odnosno korporacije koje su uzele finansijsku i drugu moć koordinišu Odnosno, određuju da li će neka država preživjeti ili ne. To je situacija Evrope. Ja zaista ne razumijem zašto evropski političari konačno ne kažu dosta. Neoproste dugove svima u Evropi i tačka. Krećemo ponovo svojim sredstvima. Neka se Amerikanci brinu oko svojih lažljivaca iz banaka. Na svoj način oni to verovatno umeju da rade i imaju instrumente. Tako da je stvar je do temera ozbiljna danas da su se svima otvoreno govorili o tome da će 8 milijardi koje je sad Grčka dobila i koje između ostalog i ja plaćam Slovenka, <laughs> preko ga da Slovenka tako da. Je, da će tih 8 milijardi biti upotrenjeno i to potpuno kandidno rečeno bez ikakvih primedbi, bez ikakvog užasa jel, da će tih 8 milijardi poslužiti tome da strane banke koje su uložile u Grčku ne bi pretrpele štetu kada Grčka bude bankrotirala u januar ove godine pa izvinite molim vas ja plaćam strane banke da ne bi slučajno pretrpele nešto, a Grčka osta u istom položaju u kojem jeste. To je, oprostite, strašno. I mi smo zaista, ja, ja uopšte ne mislim da situacija za bilo kakvu diskusiju dalje. Ja mislim da smo mi na pragu nove revolucije. Koja će biti veoma ozbiljna, koja će biti potpuno drugačija. Mladi su mnogo spremniji za to nego stari, A mi samo možemo svoje stare scheme o revolucijama da pokušamo da uskladimo i da vidimo do čega će to zapravo dovesti. To li biti globalno? Ja se bojim da će biti globalno globalna. Pa, zato što revolucija, nažalost, uvek znači prolivanje krvi. A mogla bi da bude nijedna. Daću vam primjer. Nedam sam putovala po Južnoj Francuskoj i zaustavila sam se u gradu Set na obali i htjela sam vidim mjesto gdje je rođen i sahranjen Paul Valery i Georges Brassens. Obojce su rođene i sahranjene tamo. No, Ono što sam ja vidjela su dve populacije, distinktivne dve populacije. Jedno su mlade porodice iz Severne Afrike, drugo su evropski starci, koji su došli tu da umru. Ne, nekretnine u, set, u seti su verovatno najdinamičnija stvar na svetu, jer oni koji kupe stano i obično žive u njima 5-6 godina, ne više, onda stvari ide ponovo. To je budućnost Evrope. Ja ne predviđam da će doći Kinezi, ne, ja predviđam i molim da dođe Afrika koja je uvek bila u Evropi i da se ta strašna starost, to starenje evropskog stanovništva boljša time što će ljudi iz Afrike naći načina da preživi, a onda će možda starci Afrik iz Evrope biti toliko papni da se očeli u Afriku pa da tam umuja. Dakle, te mogućnosti su otvorene kada Evropa ne bi bila tako tvrdoglava, tako desna, tako konzervativna i tako slepa kao što je danas vidimo, mi bismo imali šanse. Ali sada ako gledamo situaciju, čini mi se da promene u Evropi takođe pomalo, posle jako ekstremnog desnog, kreću ka levom i da se tu postavlja priča o generaciji koja mora da od nečega živi, gde sada gledamo e, analize koje govore o tome šta, će, šta je najvažnije, u tome šta je najvažnije pominje se obrazovanje. Naravno da je obrazovanje najviše, to, to još uvek se, čak i najdesniji e, mora i to da napiša, ako ništa drugo, jer je to zahtjev onih ludih birokratskih tekstova koje čitamo iz evropske zajednice. Međutim, jedan drugi aspekt. Ja uopšte nisam tako optimistična. U ovome trenutku ima nekoliko evropske država koje su na samoj granici fašizma. Holandija, za koju bi čovek pre pet godine još pomislio da je poslednja na tome spisku, pa je danas među prvima. Fašistička, prava fašistička stranka je druga na vlasti. Ja. Vrlo slično situaciju imamo u Mađarskoj, možda još i goru, uh, i u nekim drugim zemljama. Uh, ne treba se da pravim čitav spisak, ali Italija je jako blizu takome raspadu. Ja. Dakle, u toj situaciji uh, nemam, nemam mnogo razumevanja za uh, nekakve blage reforme i obrazovanje. Više nije situacija. Obrazovanje mora da bude ključno, ali pošto smo već propustili taj voz sa bolenskom reformom, bojim se da je politička slepost evropskih lidera tu napravila ključne pogrežne korake. Ja? E sad, da se vratimo malo toj našoj istoriji. Spomenuli ste tekst Nade Popović-Perišić. Uh -huh. Pa ja sad nisam siguran kakav je moj stav prema tom tekstu nahtadno. Dakle, da, da, da li neki mali ždanov čuči u meni? Dakle, malo se kolebam. Je li mislite da, je, da stoji, da nema odgovornosti pisca? Da. već da je odgovornost isključiva u tekstu. Ne, ne, naprotiv. <laughs> Upravo to što se desilo posle, da. e, recimo dve, tri godine posle od 85. naročito 86. pa nadalje, Pokazalo je da mi koji smo bili vaspitani na teoriji, koji smo svi mislili na taj način, ili koji smo odjednom u teoriji našli mogućnost da odbranimo ljudi i da ih hladimo iz zatvora, pa to je, izvinite, to je veliki događaj, ja mislim da je to zaista istorijski treba zabeležiti u kulturu, jugoslovenskoj kulturnoj istoriji, doživjeli smo da ti isti ljudi krenu nazad sa onom nacionalističkom pričom koja je uvek jednostavna, jednosmena i tupava, to nema šta da se kaže. Dakle, u nekom smislu smo mi otvorili Pandorinu kutiju. Ja. s tim što je teorija prva nestala, hvala Bogu više niko nije hteo da čita, ako već imao gotove priče o Kosovu, imao go jes, rafinirani pesnik koji je dokle e, živeo na tri različita jezika od jednom počeo da objavljuje deseterce ja, stvari su se desile U onome prostoru koji je socijalizam od nas zapravo pravio i modelovao nas kao licemarne subjekte koji treba da se prilagode. E pa fino, prilagodili su se novom ovome diskursu, ništa drugo. Oni su smatrali da radi isti oni sitni greh koji su radili ranije, ćuteći kada dođe neka idiotska odluka iz komiteta bilo koga na, na bilo kom nivou. Jel? Dakle, tu jeste, ja priznam da je to deo našega greha, ali posle toga mi prosto, moja generacija nema pravo da izostavi više razmišljenja o tome koliko je pisac odgovoran za svoje dela. Nažalost, dokazalo se. Reči su postale dela. Ja? Pesnik je napisao pesme sa kojima su ljudi sa usnama, sa tim pesmama na usnama umirali na frontu. Te su stvari postale naša realnost i mi moramo da o tome razgovaramo. Ja? Inače smo zaista ja potpuno... Ja se svećam od... ti, godina, kao i vi, i tako dalje. Tu se predpostavljalo nešto što se nakon 80-ih pokazalo da ne postoji. A to je svest mase, po znacima navoda, ne kažemo ovo pežorativno. Svest, dakle, ili javno mnjenje. Računalo se u redu, može neko da izađe da napravi miting i da kaže svu decu treba ubijati. Uh -huh. Ali se pretpostavljalo uh -huh. da će masa znati šta je to i da neće krenuti za tim pozivom. E to se pokazalo da... Ali komunistička partija Jugoslavije i djeni ideolazi su negovali narodnu glupost na svoj poseban način. Jeste, morao si nešto pročetati da postane šlan komunista, jeste, znanje je bilo ključno, jeste, sistem je napravio čitan niz mehanizama koji su štitili manjine etničke razlike i sve ostalo. To bilo perfektno, da se razumemo. I razne druge stvari, kao što je bila zdravstvena zaštita, socijalna besplatno škovovanje, što je, koje ko ključno. Međutim, ipak je taj režim dozvolio sebi e, korake koji su značili prodor gluposti. Pre svega je e, ugasio afeže i omogućio upad patrijarhalnosti. Zatim je e, patrijarhalnost kao, kako što, to obično biva napravila zaista neprirodnu ljubavnu vezu sa potrašaštvom. Pa smo dobili sve ono što je zajedno u paketu išlo od porno časopisa za Evropu, za tržište Istočne Evrope do te slobode koja je značila i između ostalog, setimo se, Crni talas se zasnivao na silovanje u žena. Glavni motiv Crnoga talasa bilo je bilo silovanje žena koje su opet predstavljene u, u filmovima Crnoga talasa kao saradnice režima. Dakle, to je neka, neki mentalitet, neka kultura koja se jako munjevito razvila i za to je bio direktno odgovoran e, komunizam. I pri tome su e, vlasti iz, i nomenklatura zapravo negovali jednu meru, ako hoćete, ignorancije naroda i jednu meru licemerja koja je dozvoljavala ugodno preživljavanje i koja se sastavila u tome da su napravili jezik koji više niko nije razumelo, sve oni koji su zaista bili aktivni unutar. Čak ne, nisi i komunisti. Misli na politički jezik. Tako, jedan potpuno drveni jezik koji je više nimao apsolutno nikakvog značenja, nego su samo oni koji su i uistinu unutra razumeli njanse kako se to događa i šta se događa. I posledica toga je bila isto tako da narod zapravo više nije imao dobre instrumente da razlikuje. To, komunizam nije bio iskren u obrazovanju. Mi smo dobili izvrsno svetsko obrazovanje u srednjim školama i na fakultetima, ali ako hoćete, euh, onaj etički senzor izgubljen već negdje u srednje školi. Tako da oni koji se nisu više obrazovali i nisu više čitali, ostali su na nekakvom zapravo nedoučenom nivou i slušali su taj jezik kao eho, jel? Bez pravog tumačenja. Ali sada se sve to nekako povezalo euh, i sa onim što se dešava u Evropi. Drugačije, recimo, kako reko smo, bilo u Holandiji. I Holandija odjednom odlazi u radikalno. desnu. To ne smanjuje odgovornost <laughs> Ne, ne, da što je si... ne, ne, ne smanjuje, mi se da su postali sakroni, a iz različitih uh, uglova ili sa različitih strana su Jeste, A zašto je to tako? Pa zato što, po mom dubokom uvorenju, sistem parlamentarne demokratije uh, ima uh, ljubav sa desnicom. Desnica mnogo bolje prolazi u parlamentarnom sistemu. Ali zato što ti koji su desničari izlaze na svake izbore. Levičari kažu, mene se to ne tiče, ja sam protiv. To je druga, druga stvar, ali zašto ne izlaze na izbore? Zato što ni jedna levičarska leva vlada u Evropi u poslednjih 50 godina nije, nije uspela. A zašto nije uspela? Zato što parlamentarni sistem ne odgovara merom. Uh, Ja, ja potpuno sam svesna šta govori. <laughs> Govorim ko je šta. Ja sam duboko uverena da neke mere koje se tiču zdravstva, socijalne zaštite, besplatnog obrazovanja i neke druge mere poštovanja ljudskih prava, osnovnih poštovanja ljudskih prava, moraju da budu zaštićena jednim sistemom koji bi ja nazvala prosvećeni apsolutizam. Daću jedan primer prosvećenog apsolutizma koji Evropa već sprovodi, a mi ga nismo svesni. To je smrtna kazna. Evropa je uvela potpuno zabranu smrtne kazne. I Srbija je konačno to uh, ispunila i taj uslov. Uh, to znači ne samo da smrtna kazna važi, nego da se neće dozvoliti ni jedan referendum, ni jedno novo demokratsko ispitivanje te odloke. Zašto? Uh, zato što bi svaki referendum o smrtnoj kazni u bilo kojoj zemlji, Dobio, prošla. <laughs> Drugim rečima, evropska zajednica, ako hoćete na nivou prosvetiteljskog apsolutizma, štiti nešto što smo jedan put zaključili i više se na to i osnovna zaštita ljudskog života. Ja. Dakle, to već postoji. E, takve mere bi morale postojati u nekim drugim domenima. Zaštita manjina, zaštita pojedinca i sve ostalo. Samoglas žene, zapošljavanje obaška, žene. I obaška, sve, opusimo. ravnopravnost polova, mislim, spisak je jako dugo. <laughs> dakle, kada napravite ceo spisak i razmislite, to jeste 50% prosvetiteljskog apsolutizma. Dakle, A kako vi sama sa sobom izlazite na kraj? 80. godina da vam je neko rekao da se zalažete za prosvećeni apsolutizam, verovatno rekla bi ste. Isto. isto, ne, ne, rekla bih isto, isto da? tako je, rekla da. bih isto, zato što 83. godine svećam se inicijative koje smo napravili ovde u Beogradu za, nije bilo dozvodeno drugačije nego za diskusiju o smrtne kazne, nismo smeli nikako društvo protiv smrtne kazne, nego za diskusiju o smrtne kazne koji je organizavao Srđe Popović, pa je čak morali smo da uzmeo i nekoga ko kao zastupa smrtnu kaznu, kaznu da bi mi obezbedili nekakav dialog, možeš ja? ali pošto tu nismo uspeli, mi smo to prednjeli jednostavno u Ljubljano i u našem stanu. U Ljubljani moj muž je, kao slovenovički građanin, organizovo tu grupu i to je uspelo. I zatim se peticija vratila u Srbiju i to bila prva uh, veoma uspešna jugoslovenska peticija, više od 3000 potpisa iz cele zemlje. Ali tako da Jeste, tada sam, razmišljajući o smrtne kazni, morala sam doći do da, ovog ključe. misle kad se spomene prosvećeni apsolutizam na Rezu Pahlavija, na Josipa Brozatita... Ne, na... ne mogu nikako misliti ni na jednog ni na drugog, zato što su u oba slučaje, u slučaju Reze Pahlavije, izvinite, govorimo o tirani koja je ubijala ljude koji je imala smrtu kaznu. To su neke osnovne stvari za vreme Tito također postojala smrtna kazna, Tito je također ubijao i zatvarao ljude. Ne, ne u tolikim brojevima kao reza paklavi, ali to ne može, no oni se ne mogu nikako. Oni su možda želeli da ih neko gleda na taj način, ali apsolutno ne spadaju. Ako može, žele. a da nije neki europski režim? Deoma, teško. Marija Terezija... Hm koja je uvelao školski sistem prosveća. Ne, ne bih rekla da, da bih rekli da je bila prosveća. <laughs> ne, ne, zato šta? Ali ja ne da govorimo o da istorijskim da... primarima. A ajde da govorimo recimo i o tome kada kažemo ne o teoriji, nego praksi. Imamo društvo Evropske unije u kojoj, kažete, ima desnih, ima ovih, ima naša iluzija. Ja pretpostavljam sada iluzija da je Skandinavija Recimo, leva bila je. Bila je. To je toljećan i levi, apsolutizam. Ono što se sprovodilo u uh, skandinavskim zemljama, ali u 80 da. 70-im, 80-im nekako... Šta se to desilo? Da li je to što su dobili imigrante iz drugih država koji su koristili njihov sistem ili se nešto ne. promijenilo? Ne, ne, ne. To je jedno od objašnjenja koje apsolutno ne stoje. Nešto se promijenilo. Uh, pre svega se izdvojila... Znate, uh, naše razmišljenje o tome šta je to pokvarilo potpuno uništava Norveška. Noriška je postala najbogatija zemlja u Evropi. Njeno bogatstvo raste i to takvom brzinom da mi to jednostavno ne možemo da zamislimo. Oni leže na zlatu, odnosno leže no. na nafti. Ja. I u toj situaciji, kada se situacija svih tako savršeno popravila, imate, obzim... imate čoveka o, i koji je poubijao ljude oslednjajući se na, na teorije, pazite, na, na pisana dela jednog ]ni. skribomana i zločinca kao što je on sam za Quisling, I jednog drugoga, on je javno izjavio kako je njegov uzor e, predsjednik e, Holandske partije, e, koja ja fašističkom Fašistička partija, ne može drugačije da se ne zove, Dakle, stvar je veoma ozbiljna, kako u toj zemlji. Ono što je rekao predsednik Norveške vlade kada se to desilo, za mene ostaje, ako hoćete, jeste ona parola na kojoj bih ja zasnovala svaku državu, a to je, to znači, to što se desilo... Skoro 80 pobijenih ljudi bez ikakvog razloga, posebno dece, posebno oni koji nisu Norvežani, da se setimo stiska, nas izazvati za još više demokratije. To je način izmišljanja, to je prosvećenje, absolutizam ako hoćete. To je duboko uverenje da ništa ne može da bude jače i moćnije u bilo koje sferi vlasti sendotskih prava. Ja, mislim da to nije realno. Ja se bojim da nije realno. Evo, realno je samo možda u Norveškoj i to se desilo tako. Sa ono likim parama. Ali doživjeli su ono što su doživjeli, dakle, stvarni ne stoje tako. Naša analiza jednostavno ne stoje. Upravo zato što je Evropska zajednica ne nefinansira dovoljno istraži, prava istraživanja, dublja, bolja istraživanja položaja useljenika i onoga što se dešava, jel? Ja? A položaj usiljenika u Evropi, oprostite, počinje time što poste Minska polja između Turske i Grčke, na kojima ljudi svakodnevno ginu, dolaze nakaze, invalidi koje onda uređuju u bolnicama, pograničnim u Grčkoj, to je slika Evrope s jedne strane, a sa druge strane imate Norvešku koja kaže sada hoćemo još više demokratije. Pa krajnje je vrijeme da se stvari usaglase i da dođu na onaj racionalni nivu na kojom govorimo o prosvećenosti, a onda možemo govoriti o apsolutizmu ljudskih prava. Kako mislite da će se ova priča sa Kosovom u Srbiji izavršiti? Ili kako vam se ta priča čini iz rakursa Ljubljane, Slovenije, Evropski unije Oh, znate što, ja nema nikakav rakurs <laughs> koji u stvari u osnovi znači skraćen pogled. Ne, ništa ne skraćen. Ja mislim da će e, problem Kosova trajati sve dok Albanci budu imali strpljenja sa Srbima. A nemaju ga mnogo. Tako da ja mislim da te, se ta stvar neće rastezati kao Palestina i Izrael problem, nego će se završiti u jednom trenutku kada mlada država dovoljno jača i kada prosto I kada prestano da imaju podrušku, još više podrške od Evrope, jer sada nema evropsku podršku. Tako da kada se te stvari urade i kada po granicama prestano da se muvaju tenkovi, Stvari će se urediti onako, uglavnom kako Albanci žele. Znači, mislite još jedan zbeg srpski nas čeka? Ne, ne mislim još jedan zbeg. Mislim da uh, će u ra razgovorima sa Evropom Albanci morati da prihvate pravila igre zaštite manjina i to tome slično, potpuna sigurnost. Srba koji ostanu na Kosovu, sa druge strane Srbija bi mojela da uloži jako mnogo novca da tim ljudima pomogne da prežive na miran način i da zahteve, Srbija ono što ima da zahteve jeste poštovanje evropskih standarda na koje hoće i sama da pristane to je neki minimum. Kada bi bilo malo više mira i pameti, to bi se već možda i davno sproveli. Da. Jedno od predavanja, voleo bih da o tome malo porazgovaramo ili da kažete nešto od ciklusa predavanja koja držite u Sloveniji uh -huh, uh -huh. Zove se Balkanska žena yes. I sad mi prosto zanima Voleo bih da dobijem definiciju šta je to Balkanska žena I gde je <laughs> diferencija gde. specifika da, <laughs> Evo dve da. U odnosu, recimo, diferencija specifika U odnosu na da. francusku ženu oda da, stvar je veoma jasna Ja taj kurs držim od 96. godine I naredne godine će prestati Jer ga više nema u, u bolonskoj reformi I meni je dosta <laughs> Sad ću pravim knjigu Ja u tome kursu Pokušavam pre svega da uspostavim kontinuitet jedne istorijske pojeve koja je za mene dragocener i ključna za izučavanje položaja žena, to je patrijarhat. Jer patrijarhat u manje više istim oblicima postoji na Balkanu, računujući Grčku, od, rekli bismo, tri godina pre naše Repa do danas. Fenomenalan postupak, jer vi u stvari imate jednu mrežu sa... Uh, relativno jasnim pojmovima, premda je po moje oceni nešto što je apsolutno elastično, što se prilagođava apsolutno svemo, što puno rupa i puno uh, adaptacija, ali živi. Ja? I onda ja u taj, ako hoćete, u to tkanje osnovno ubacujem različite priče o ženama pokušavajući da napravim kontinuitet kako su žene sa tim se nosile i kako su odgovarali, kako su povremeno čak i rušile. Ja? To je moja ideja. Dakle, to je ceo Balkan od Grčke do Mađarske Recimo, u stvari od Grčke do Baltika, ajde da budemo od Kripto do Baltika, to bi nekako, od Afrike do Baltika, ajde da budemo precijezni, ajde da budemo precijezni. Reć je o zapravo istraživanju ženskog glasa, tragova ženskog glasa, znači ženskih autorskih tekstova od antike do danas, onda e, proučavam istorije žena onako kako su sačuvane u ženskim izvorima. Zatim kako su sva u oficijalnim istorijama, istorijama književnosti, novim. Zatim radim istoriju znakova, likova, vizualnu istoriju prikazivanja žena i tu, naravno, ako hoćete stvari, pucaju u neverovatno zanimljive eh, nove oblike u 19. veku. A isto tako kraj 18. veka je nešto fascinantno kada se dešava jedna revolucija na koju svi na Balkanu reaguju. Svi, apsolutno, svi, svi čuju i slušaju, ja sluškuju francusku revoluciju. Tako da je to za mene jako fascinantna doba uh, ima moram da sam čak i svoje mesto u Ljubljani gde jesam, nisam, ne znam, <laughs> uglavnom nisam uh, upravo zamisle kroz tu vizuru, jer Ljubljana je mesto kroz uglavnom ulicu su išli svi koji su išli na zapad, prema istoku i obrnuto. Svi su morali tu da prođeli, to najlakši prelaz preko Alpa. I kad zamislite lica koje su iza prozora <laughs> raznih kola, jel? Prolazila tuda od Vuka Karadića, ne znam koliko stotina puta, pa do nekih drugih. To je fascinantno mesto gatewaya, ga ja za zaujem po, po arheološkom terminu mesto prolaska. Eli za mene je, kažem, to mesto važno da na njemu predajem o balkanskih ženama, o drugome u balkanskoj istoriji, koji je naučno važno, e, nigde nije zastupljen u istorijama, apsolutno nigde. Praktično nemate ništa, imate nekoliko fragmenata, nekoliko naučnica koje imaju ponešto, imate imena koje su potpuno zaboravljena, kao što je Dora Distrija, prva Balkanologinja, Balkanološkinja, Balkana i tako dalje i tako dalje, dakle jedno područje koje je stvarno onako potpuno virgin <laughs> <laughs> Da toliko nevino da ja mislim da mi moramo da kažemo hvala. Mi ćemo sad reći hvala. Da vas pitam, Svetlana, nešto. Imate li frontisterijona? E, pa naravno da ga imam. Ja sam ga ukrala. <laughs> šta par nego šta nego ga imam. Da. Jedan primjerak. Drugi primjerak ima... To je kader, ima 70. godina. To je 70. Da. godina. Još jedan primjerak ima Nebojša Popov. Dobro. I ja takođe imam i štamparske uh, olovne otiske, koje smo takođe uspali da ukradimo. Sada smo sve radi na kompjuteru, sedmite yes. druga. Jes, jeste. Pa Mi pa... tada bili pretučeni od strane? ne Da, sedamdesete, ali ne zbog toga, nego nekoliko meseci docnije, kad smo proglasili štrajk četiri školi, kad sam ja bila kao prva u onom nešto u komitetu. E, te večeri su sreli mene i Natašu Kandić posebno na dva grada i prebili na sobom. Kako je to izgledalo? Bili ste morali? Uh, ja se sam se branila i urlala sam tako da se samo dobila puklu arkadu. I tako je danoželja koji se danas vidi. Šta da... znači frontisterijan? Frontisterijan je iz Aristofanove komedije Oblaci. To je pletena korpa u kojoj Sokrat ispod tavarnice okačen razmišlja. To je za, mesto za filozofiranje. Hvala. E, ovo je bio grad Ton Milenko Mićanović, hvala Svetlani Slapšak, ja sam Sležana Ristić. Moje ime je Radonja Lepisević, hvala na pažnju i